Я утішився. «Виходить, я тепер старший?» – спитав він несміливо. Хоч я й не розумівся на звичайах оплів, проте поважно кивнув. Не смію питати, але чи не передавав чогось славний купець із Добромиля на словах? «Ні», – відказав я, утримавшись від того, щоб поцікавитися, чи не має він для мене якоїсь роботи. Бо подумав, якщо мене зараз відпустять без нічого, то нехай. З моєї душі наче сповз якийсь великий тягар. Тоді купець низько мені вклонився і сказав. Я, слуга вашої милості, чи не будете ласкаві завітати до цього вбого пристанівку трохи перепочити? Аж тепер я зрозумів, що бути слугою купця з Добромоля є більшою честю, ніж бути єпископом чи боярином, або навіть князем? Ну, може, не більше, ніж князем, але й не менше. Та недармо я мав стрічу, дармо даремно стрічу зустріч, стрічу зі смертями у Спасівському монастирі. Гординя роздимає чоловіка, як повітря ковальський міг, а для слуги то погибель. Я уклонився на знак згоди, яка переміна долі. Без тієї золотої бляхи мені ніхто не кинув би навіть кусника вівсяного ощипка. Мій бідний опікун Кирило часто казав примівку, як не полюблять на брудно, то на чисто трудно. Коли купець відчиняв двері, пропускаючи мене осередину, зумисне торкнувся по тилиці і вражено пробурмотів. Не може бути. Я уявив собі, як усі свої думки замикаю на ключ у льоху глибоко під землею, а ключ кладу під камінь. Тому він і здивувався, наткнувшись на кам'яну брилу. У корчмі я не був досі ніколи, тільки чув, що там спиняються і заночовують проїжджі. Корчмар, низенький сивий чоловік, витріщився на мене, як на якусь дивовижу. Може, він щось і чув за мене, але ніколи не бачив. Купець, не дивлячись на нього, наказав «Вели подати усе, що маєш найліпшого, в окрему кімнату для мене і цього шановного пана, і щоб ніхто без мого дозволу туди не заходив». А сам підкликав, очевидно, свого слугу і щось прошепотів йому на вухо. У невеликій кімнатині стояв стіл, дві лави, а стіни були завішані шкурами диких звірів. Тут же були ложе щоб гість міг поспати. Нічого незвичайного. На моїх очах проворні корчмареві служки накрили стіл білим обрусом з катертиною і заставили тарелями з наїдками. Сам їхній вигляд викликав у мене голодну млість. І я відвернувся, щоб проколотнути слину. Купець посадив мене на найліпше місце, налив у срібний келих меду Оскільки я був куштувальником у князя Лева Даниловича, то не чувся заскоченим такою гостинністю. Заскоченим, здивованим, захопленим зненацька. Правда, я стояв за спиною князя і бачив, як поводяться бояри, доки ще не повпивалися. Я попросив лише чистої води і ячмінної каші з молоком. Бо волів виказати в даній ситуації стриманість. Це вже зовсім збентежило купця. Він майже нічого не їв, не випускаючи з рук золоту цяцьку, яка справила на нього таке велике враження. Потім він спитав мене, коли я бачився з купцем з добромля. Цієї ночі. Ага, а у якій подобі? Я здивовано глянув на нього, а тоді згадав, що мій пан мертвий тілом і відповів: у людській? Разом з ним було ще троє мужів у купецькій одержі. Він називав їх братами. Ага. А чи не казали вони, щоб я віддав тобі цю валку з товаром і двір у перемишлі? Ова, подумав я. Він наче лукавий спокушає мене. Тримайся, позичинись вачу. Хіба ти не знаєш, що стало з моїм паном? Знаю, чому не знаю, зітхнув купець. Наше ремесло небезпечне. Отже, я мушу знайти цих татів і посадовити їх на палю. Минуло вже кілька літ, і я не певний, чи хтось серед них ще живий. Якщо залишився, бодай, один, то я його відшукаю і повипускаю кишки. Ні. І про це він не казав нічого. Мені здалося, що він хоче, аби я деякий час пробув коло тебе. По лиці купця пробігла тінь. Він встав, почав ходити по кімнаті, нарешті спомігся сказати. Мені не дано спізнати його наміри. Вони як всі вікна. Світло проходить через них, але нічого не побачиш, що діється на дворі. Не знаю, чи буде до вподоби тобі наше мандрівне життя, але взимку я сиджу вдома. Велю збудувати для тебе дім, якщо хочеш. А куди ви зараз вирушаєте? У Волощино. Тепер, гадаю, мої справи підуть на краще. «Егеш», – сказав я, – «се оберіг аж самого Єрусалима?» Так, люди вірять, що він захищає від пригод в дорозі.